Bedezeko bidazua eskualdeko lekuko garapena sustatzeko elkartearen laguntzarekin, badoa bizikleta bidezko banaketa kooperatiba sortu dute. June ruti, badoa kooperatibako kidea. Bueno, hori banaketa zerbitzu ekologikoa txirrindaz egina, orain goz txirrindaz harbin rituekin, horreke bai puntu bat ematen dira ekologiari, eta eskualde osoa kontuan hartzen duna. Hasiera batean zerbitzua oztatu eta jate eskainiko dute, banaketa aldiz hondarribia irun eta endaian ziurtatuko dutela saldo dute. Zongi eta beraz bizikleta izango da, e, baliatuko dut zuten, bueno, ba, ba tresna, azken finean, e, banaketa zerbitzu hori ziurtatzeko irun hondarribi eta oh, endaian yeah. e, azira batean, e, eta zenuako banaketak izango dira, hau da, Bueno, ba, bai ostalaritzarekin zer ikusia dituzten banaketak edo pixko bat aratago? Ba, hasiko gara orain goz hostalaritzarekin e, resena ikusi dugulako delako modelo bat toki askotan egiten dena, orduan igual begietatik resena sartzen dena, baina baina nahi dugula abarkatu pixkat paketeria eta rentxakine bai hasiko gara. Eta edozein zerbitzu egin egindaiteken aztsurrindaz egin nahi dugu, orduan nahi dugu ikusi bai, bai e, Bueno, sektore bako itzak ze beharrak dazkan, eta beharroilei erantzun. Uh -huh. Uh -huh. Hori, teknikoki ultima mila esaten da gaztelera, ez da bueno, pues, etxera eramaten dizun paketeria. Uh -huh. Printzipio horrekin hasiko gera. Gero gaitare be, buruan dugu ba, egita pixka, eta taberneta nola da? E, e, etxera eramateko... Ez, ez. Ta -taberna, tabernai beudei, ja, er, eramateko behar badute zehuzer... Bai. Bai. Bai, bai, bai... Baitare, pixko bat eskaintza hori, probedore... Bai. Bai. Probedore bezala hori da. Fodaina bai. bai. baten bai. batek galdetu digua, berra hori bai. bai eskintzen dugu, eraz guretzako, egin atxirrin daz beti hobe da ez guretzako denontzako, bai. <laughs> ez dakutxatzen eta erria atxirrin daz beti abetit, apolitako. Zerbitzuaren kudeaketa eta, eta ibilbideen optimizazioa ziortatzeko, CUP Cycle aplikazioa baliatuko dote. Aplikazioa euskaraz, frantsesez eta gazteleraz prestatzen ari dira. Nestor Uranda. E, Erabiliko gu, baliatuko gu CUP Cycle e, aplikazioa. E, dela, bueno, erabiltzen dute baldintza bat, e, bakarra isamar da. E, bertan lan egiteko izan bar duzula, zuren presi eukibar dula lan baldintza duinak. Bueno, Aplikazio bat mundu maila guztian erabiltzen dena eta bera ekin hortan e, or lan horrekin or lan egiteko. Eta e, esperientzia izan nuen eraman gazteizko enpresarekin lan egin nuen eta horrek baita egurtzatu ditu pixka e, bat hau sortzera, ez? Eta eramanen egin nuen ruta batean erabiltzen genuen bizikleta elektrikoa eta segunta nolako den orografia leku bakoitzeko eraman gazteizen dago ba ez dute horren beste beharrikantz oso lagoa da, ez? Lauta daren dago, baina segunta nuen Hori ba, ondarribian eh? onda arribian sartu garbasera semizarra edo arkoia osoan, hor dauguen right. maldekin Ba, ikusten dugu biharrazko dela seguntase karga eraman bar den. Eta e... seguntase prisa dakan eraman bar ezta e, berdina, dibidez, janaria, izan bar dela, yeah. e, restaurantetik atera eta alik eta lehenen iritsi, orduan, ba, txerrinda elektri elektrikoak laguntzen gaitu. Badoa bizikleta bidezko banaketa zerbitzua apire hilaren erdialdean martxan jarriko dute. Proiektua laguntzeko diru bilketa kampaina bat antolatu dute. Informazio gehiago badoa.euz webgunean.